А Маркіян, Марчик? Ач який?» «Моя дружина. Справді можна подумати, що дружина». «Ви залишаєте нас? Так рано?» «Ми з чоловіком так вирішили. Мабуть, досить розваг на сьогодні». посміхнулась, тонко вловивши міру між привітністю і підлезбузництвом Анета. «Пізно вже». «О, так, пора спати». «У вашому віці, Антуанетто Едуардівно, так важливо дотримуватись режиму, інакше знаєте колір шкіри?» Нінель так гадючо посміхнулася, дивлячись просто в обличчя Антуанеті, що навіть кобра плюнула б у нахабні очі отрутою. Анета плюнула, не стрималась. «Щира правда, у моєму віці ще варто пильнувати шкіру». От коли доживу до вашого, мабуть, мені стане байдуже. Дві пані, що випадково стояли поруч, одягаючи шуби, охнули. Рани господні, ця жінка збожеволіла. Така образа. Та Антуанета чомусь почувалась чудово. Вона не звикла терпіти образ і відповідала швидко і різко. Ця заїжджа цариця жаба гадає, що «Стріли усіх Іванів-Царевичів їхнього міста повинні дружною зливою летіти до болота, звідки вона виповзла. Ну і подумаєш, що ця Нінель молодша за неї років на п'ять?» Три слова сказала, а встигла двічі образити. Маркіян обережно узяв Анету за лікоть. «Ходімо. Всього найкращого, Нінель Йосипівно!» «На вулиці Мело». Зимова хурделиця ганяла по голому іще асфальту снігові візерунки. Сипала ним, не мов, піском, гострим, колючим, аж гарячим, в обличчя. Машина вже встигла нагрітись. Маркіян не вимикав двигуна. «Анеточко, тобі не варто було цього говорити?» Обережно спробував Маркіян достукатись до «голосу розуму», який раптово вийшов з ужитку Антуанети, загалом розважливої і поміркованої. Знаю, що не варто. Одного не розумію, хто вона, ця жінка, звідки узялася у нашому місті? Чому вона тут розкомандувалася усіма, навіть тобою? Вона що, дружина президента? Чи мер міста? Чи голова адміністрації? а вона навіть не має пристойного бізнесу. Має, не тусю, має, і заспокойся, я тебе прошу. Поясни мені, Марку, чому всі стеляться перед нею, як перед богиною? Що вона за цабе? Ну, їй належить кілька ресторанів, наприклад, Лондон. І цього достатньо, щоби сам Градовий з його сотнями тисяч плазував перед нею? Тут щось не так, Марку. «І я зовсім не розумію, що її зв'язує з тобою. Чому вона вирішила познайомитись зі мною? Та ще й образити при цьому? Що їй до того, одружені чи ні?» В голосі Антуанетти бреніли майже сльози. Маркіян був готовий до подібної розмови, знав, що рано чи пізно вона відбудеться, та не думав, що це станеться так швидко. «Чому вона так єхидно випитувала?» «Дружина, не дружина!» «Тобі здалось, Нетусю!» Поклав свою велику теплу руку на її долоньку, що тремтіла вже не від холоду, а від хвилювання Марк. «Цій жінці немає до нас жодного діла, просто характер такий, мабуть». «Так, звичайно, їй немає до тебе діла. Саме тому вона йде через весь зал, «І запрошує до танцю!» «Вона пихата, як стоповочів у купі!» «Тут щось не так, журба! Щось не так!» Антуанетта уперше назвала його на прізвище, як буває, коли подружжя проживе разом років двадцять. «Гаразд, Анетточко, тут все не так. Бачиш, за милу дорогу не видно, куди їхати, а он вже й наша хата. Виходь, а я поставлю машину на стоянку». «І оближ дурниці, гаразд?» Якби лише Антонета знала, наскільки близька до правди, наскільки в їхньому житті все не так. Ця жінка, ця Нінель, ця чортова баба виникла в його житті і перевернула його так, що він майже позбувся права щось вирішувати. Отак тихо, спрокволу, Спершу непомітно. Вона узяла владу над ним і поставила у такі рамки, що йому залишилося тільки підкорятись. Він навіть не зрозумів, коли це сталося.